Vi hör kyrklockorna i Stockholm hälsa freden. 1945 är året då världen säger äntligen. Det förödande andra världskriget tar slut. Men det är också det år då världen får uppleva den första atombomben. USA får en ny president och den svenska samlingsregeringen efterträds av en rent socialdemokratisk ministär. Penicillinets upptäckare, den brittiske forskaren Alexander Fleming, får ena halvan av årets Nobelpris i medicin och IFK Norrköping vinner allsvenskan i fotboll.